Вже не мали б жодної слави, і ми з них жодної радості. До того жорстокий розлив крові батьків наших, матерів, братів, сестер, духовних отців, невинних діточок, на яких висіла жорстока шабля ляхів і тепер виявила себе. Оце знову плачі, крики, ламання рук, шарпання волосся, мати дитини, батько сина, син батька – Звердання всієї України голосами небо пробиває, прохаючи помсти від Господа Бога. Хочу шаблою знищити цього неприятеля, пробиваючи за ним до Вісли. Так прошу вашої ласки, для Господня Милосердя, щоб ті, що є людьми одного Бога, в одної віри та крові, коли буде далі з військом наближатись до вас, мали свою зброю, Стрільбу, шаблі, кульбаки, коней, стріли, коси та інші заліза для оборони стародавньої грецької віри. А де можете, якими силами та способами, готовьтесь на цих неприятелів наших із стародавньої віри нашої, ворожих нашому народові. Порохом, найбільше оловом і грішним запасайтеся для деяких справ про які дам вам знати пізніше, чого світ буде держатися. А якщо знаєте або чуєте від проїжджаючих або перехожих про війська яких чужоземних народів, набраних проти нас від короля, давайте знати та нас. Це розуміється і про ляцьку землю, коли також є як військова військо і сила. Через того, кого посилаю до вас, Повідомте нас, просимо. За цю вашу доброзичливість і прихильність обіцяю вам ласку мою і мого запорозького війська. І всім вам мій поклін до ласки вдруге передаю. Діялось у Чигирині. Гей, пане Іване, зауважив Євеговському, додав таки від себе великого гетьмана. Тож і тебе тепер більший, пане Гетьмане, подивувався виговський. Сам же й пишеш далі, що військо Боже. Отож, виходить, Бога не забуваєш і ставишся над Гетьманом. А хто під Богом ходить, то великим зватися гріх. Пишеш, щоб встали всі для оборони стародавньої грецької віри. Воно й так, але, може, ще не час про саму віру. Що ж може бути вище за віру, Гетьмане? Кажу, ж, правдиво написано. Та це для нас, пане Іване, а не для тих сіромах, що й перехреститися не вміють. Їм ще живіть свій, захистити треба. Діточок своїх, сорочку останню, а вже тоді віру. Щоби вірити, треба жити. Та з мертвого, яка ж віра? Може, хай воно буде і так, як оце склалося і написалося, та треба ще інак. Не один обе універсал, а кілька і неоднакових, як однакові люди, пане Писарю. Я звелів переписувати і розсилати по всій Україні явно і тайно, з гінцями гетьманськими і з надійними людьми, на правобережжі до Києва і на лівобережжі до Полтави, Миргорода, Чернігова, Новгорода-Сіверського і Стародуба, на Братлавщину і до Кам'янця, та й до самого Львова. Так і понесли ті мої універсали, ковзарі і старці, з бандурами і торбами, співаючи думи випрошуючи милостиню. Вичитували слова моїх закликів, і люд піднімався і валом валив до моїх полків. Так що там не встигали спитати, хтось звідки ляк. Аби лише мав самопал, чи спився, або просто дрючок добрий, дейнегу. За що й прозвано тих босоногих і гологрудих дейнегами? Питали їх старшини мої. У Бога віруєш? Вірую. А в Богородицю? Та вірую. Перехреститися вмієш? Та може і вмію, а, а може і ні. Ну йди до полку, там навчать. Кривоніс сповіщав мене, що військо в поході зросло вже втроє або у четверо і зростає далі, невпинно. Вість про жовті води випереджала й мої універсали, хоча пан Кисіль найбільше лютився на ці мої звертання до народу, пишучи канцлерові. Цей зрадник розсилає всюди по містах таємно свої листи до Русі, де тільки стає. Та про пана Адама мова буде осібна, бо ще не настав його час, ще не почав він примилюватися до козаків та до мене, як-то розпочне згодом, називаючи мене в листах своїх «здавна, милий пане і приятелю». Коронне військо зупинилося під Корсунем, перейшовши Рось. Там був шмат старого валу, насипаного чи не за київських князівща. Потоцький велів поправити давні насипища, а до них проробити нові вали. Коли вже все зробили, тоді побачили, що для оборони місце не годиться. Привоносові вивідачі все те прознавали, а він з повіщами в чигирині, натякаючи, що й мені час уже вибиратися з своєї степової столиці туди, куди прямує козацьке військо. А я... Кіплявся за кожну зачіпку, аби ж побути, бодай, один зайвий день з матронкою. Бо розлука могла бути і навіки. Хто ж то знав? І вона щоразу, як я заводив умову про від'їзд, падала зі стогоном мені на груди, шепотіла гірко. «Ти не вернись, я знаю, ти не вернись». Та я хотів вернутися і вірив у те, вже відіслав поперед себе чорноту з припасом, готувались до від'їзду моєї осавули, ще був обід із старшиною, тоді відправляв гінців, радився з Вигорським, якого йменував старшим писарем, генерального не признаючи,